Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 1. Pavel, Apostol lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, lui Timotei, iubitul fiu, har, milă, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu ei slujesc din strămoși cu cuget curat, că te pomenesc neîncetat zi și noapte în rugăciunile mele și pentru... Că mi aduc aminte de lacrimile tale, doresc mult să te văd, ca să mă umplu de bucurie, îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășluit întâi în bunica ta, Loida, și în mama ta, eu, Niki, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Din această pricină îți amintesc să aprins și mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat Duhul temerii, și al puterii și al dragostei și al înțelepciunii, deci nu te rușina de a mărturisi pe Domnul nostru nici de mine cel pus în lanțuri pentru El, ci pătimește împreună cu mine pentru Evanghelie după puterea de la Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după a sa hotărâre și după harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de începutul veacurilor, iar acum s-a dat pe față prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Spre aceasta am fost puse eu, propovăduitor și apostol și învățător al neamurilor, din această pricină și sufăr toate acestea, dar nu mă rușinesc că știu în cine am crezut și sunt încredințat că puternic este să păzească cu moara ce mi-a încredințat până în ziua aceea. Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea aceste în Hristos Iisus. Cu moara cea bună ce ți s-a încredințat, păzește cu ajutorul Sfântului Duh care se lășluiește într noi. Tu știi că toți cei din Asia s-au lepădat de mine, între care fighel și Hermogen. Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor. Căci de mult ori m-a și de lanțurile mele nu s-a rușinat, și venind în Roma cu multă de m-a căutat și m-a găsit. Să-i dea Domnul ca în ziua aceea el să afle milă de la Domnul și cât de mult mi-a slujit el în Efes, tu știi prea bine!